Viu les sardanes a Vilassar Radio. Doncs ens n'anem cap a Terres de Lleida. La festa major o festes de maig de Lleida celebrades en honor a Sant Anastasi des de 1627 han esdevingut amb els anys la veritable festa major de la ciutat. Durant més d'un mes Lleida està de festa amb els actes dedicats al patró. Però també amb cicles d'activitats que han agafat dinàmica pròpia com la fira de Titelles, la plec del Caragol o la festa de moros i cristians que també es celebren durant el mes de maig. De l'ampli programa d'activitats populars destaca l'espectacular ofrena floral al Patró i la batalla de flors que se celebra el dia 11 de maig. Es diu que Lleida és la terra ferma i així es diu la sardana que us proposem escoltar tot seguit. Terra ferma de Max Abarth, amb la principal de la Bisbal, és una obligada de tiple amb Josep Riomalló de solista. Thank you. Fins aquí la sardana que Max Abarth dedicar a la terra ferma, Lleida, ciutat que celebra aquests dies la seva festa major al voltant del patró Sant Anastasi. La festa és molt lluïda, amb participació de tota mena d'activitats festives, exhibició dels castellers de Lleida, sardanes, balls de bastons, ball de diables, gegants, la banda municipal, festa de moros i cristians... Nosaltres, des de Bagul Sardanista, anem a manitzar una mica la festa amb uns rafilets del tipus de Lluís Pujals, interpretant una sardana de Max Avàr també anomenada Rafilets, amb la principal de la Bisbal. Agul Sardanista, cada dissabte i diumenge a Vilassar Ràdio. Un personatge molt important de la Festa Major de Lleida és el marraco. L'origen de la paraula marraco ve de l'eusquera i significa senzillament drac. Se sap de la seva existència des del segle V abans de Crist. Com animal mitològic no ha existit mai i la seva representació és lliure. Pels antics i largets, aquest animal era la representació del seu déu, el seu símbol. Els capdills eren considerats els fills de Déu i com que el capdill més important era indíbil, el marraco era considerat el seu pare espiritual. Aquesta figura d'animal monstruós en forma de drac circulava amb un vehicle ja a l'edat mitjana a les processons de corpus. Forma part de l'extensa col·lecció gegantera de Lleida. L'actual representació d'aquest drac es va construir al 1957 i presideix totes les celebracions populars, el seu pes supera les dues tones. El músic Joan Lázaro va composar una sardana pensant en la terra de Lleida i la seva gent. L'escoltem. Terra ferma, ferma gent. Aquesta és la sardana que Joan Lázaro dedicà a la terra de Lleida i la seva gent. Begul sardanista, cada dissabte i diumenge a Vilassar Ràdio. Dintre de la gent de sardanista, eh, encara que a nosaltres els maresmencs ens queda una mica lluny, no podem deixar de recomanar el concurs de colles sardanistes que té lloc diumenge 10 de maig a Lleida, a la plaça de la Llotja. És una activitat inclosa en la festa major de la ciutat de la qual ja us hem parlat és el 41è Campionat Territorial de la Terra Terraferma. Eh, això és, eh, com dèiem, diumenge 10 de maig a les 12 del migdia amb la cobla juvenívola d'Agramunt. Una altra activitat en aquest cas és a la ciutat agermenada amb Lleida per al Sant Patró Sant Anastasi, és a dir, a Badalona, dilluns 11 de maig, que Badalona és el dia del Sant i és, per tant és dia festiu, a les 19, això és a la tarda a les 19 hores, a les 7 de la tarda a la plaça de la Vila és la ballada de Sant Anastasi amb la cobla marinada aquestes són les ballades de Sant Anastasi pel que fa a ballades pel cap de setmana al Maresme ens n'anem en a l'ella ballada aperitiu a la plaça de l'Ajuntament a les 12 del migdia amb la Flama de Farners estem a diumenge 10 de maig si voleu anar de plec, el mateix diumenge 10 de maig us n'aneu a Gràcia, al barri de Gràcia de Barcelona, a la plaça Joaní concretament. És una aplec de matí i tarda amb les cobles Sant Jordi, Ciutat de Barcelona, la principal del Llobregat i Jovení Jovenívola de Sabadell. Un altre plec a les comarques de Barcelona és a Caldes de Malavella, al Parc de la Sardana, també matí i tarda amb les cobles Ciutat de Girona, Reus Jove i Bisbal Jove. I una altra una miqueta més lluny, a Ulesa de Montserrat, al Parc Municipal. És el 35è aplec de la Sardana. Matí i tarda també, amb les cobles, Vila d'Ulesa, Ciutat de Cornellà i Sabadell. Bé, també voldríem recordar que l'Aula de Música de Vilassar de Mar celebra el seu 20è aniversari i ho fan amb un concert a l'Ateneu-Vilassanès també diumenge 10 de maig a les 7 de la tarda a l'Ateneu-Vilassanès amb l'actuació d'alumnes i professors també amb la soprano vilassarenca Rosa Mateu, Miquel Bosch al piano, Vilassà Vic Band, Torronats Band i Zona Folk. En acabar, Refrigeri per tothom. Abans del comiat tenim temps d'escoltar una altra sardana d'un compositor que també va estar molt vinculat a les Terres de Lleida. Es tracta de Miquel Tudela, el nom de la sardana marinera i sardanista. L'escoltem. I arribem al final de la l'emissió d'avui, en la que us hem parlat de les festes agermenades de Badalona i Lleida, el seu patró comú, Sant Anastasi. Recordeu que podeu escoltar Bagul Sardanista també per internet a través de la pàgina www.sardanabilassademar.org, on podeu recuperar tots els arxius sonors i també consultar la revista anual d'Amics de la Sardana, veure fotos, notícies, vídeos... Robert Mazza, les vies de so i qui us ha parlat Margarida Berneta, hem tingut el plaer de compartir aquesta hora amb tots vosaltres. Moltes gràcies per escoltar-nos. I ja sabeu que us esperem aquí, a Abagul Sardanista de Vilassar Ràdio, 98.1 de la FM. Dissabtes i diumenges a l'horari habitual, de dos quarts d'onze a dos quarts de dotze. També ens podeu sintonitzar en directe des de la pàgina de Vilassar Ràdio, www.radio.vilassademar.cat. I marxem al compàs d'una altra sardana que ens parla de Lleida. Els autors són Oltra, Magí i Morera i està interpretada per la Polifònica de Porreig. El Campanar de Lleida. Adeu-siau. Vilassar Ràdio tanca Bagul Sardanista, un espai cultural presentat i produït per Margarida Berneta. A Vilassar Ràdio, Bagul Sardanista.